Хлопець уклонився і жартівливо, як іспанський гранди в п'їцях, провів рукою біля самої долівки. Залюбки, синьорина. Тоді скажіть, вельмишановний товаришу голову, до якого вже залітають добрі гості навіть з області, чого у вашій хаті і досі долівка, а не підлога? Любов до старовини? Патріархальщини? До вбогості не може бути любові. Це не відповідь, а відписка. «А тепер відповідь», – уже серйозно сказав Данило. «Я постелю пахучу з живицею, з проживками, з гніздечками сучків, що так гарно дивляться на тебе підлогу тоді, коли в селі не залишиться жодної долівки. Жодної». «Он як?» – Насмішку втохмикнула Мирослава. «Тоді продовжуйте свою думку і про хату». «І продовжу?» «Ти знаєш вдову Галину Пастушенко?» От ту, що має п'ятеро дітей?» «Так, така гарна жінка», – посмітнила Мирослава. «І вся гра зійшла з її обличчя. От коли ця гарна жінка і всі наші вдови вже будуть мати нові справжні оселі, тоді я і подумаю про свою хату. Довго вам, напевне, доведеться чекати. Я терпеливий, дочекаюсь. Не тільки терпеливий, а й упертий. Під віями дівчини стріпнулася посмішка. «А спите ви на цвяхах?» «Ні, на сіні», – засміявся Данило. «Сіну ж застріляю родном, пасманистим або гречечку». І це вже добре. Дівчина зірнула на те пасманисте родно, підійшла до стіни, перед якою стояла стара з випаленими квітами скрині. «Що це за дівчинка?» – глянула на фото, з якого пильно дивилась на неї милогуби дитинча. Сум обметяв поробочого уста. «Це Оленка. Ваша рідня?» «Якщо і рідня, то, напевне, далека-далека». Марклава пильно подивилась на Данила. «Чого ж напевне?» «Як тобі сказати?» – залагався. «Кажіть, як тобі сказати завагався? – вже нетерпеливилась дівчина, а в голосі її заброніла підозра. «Не хочеться, щоб ти чула про гріхи чи гріховність життя». «Яку гріховність?» – насторожилась Мирослава, а в душі почула, як там щось обривається. «Чого б це?» «Тоді слухай. Кілька років тому йшов я увечері до своєї двоюрідної сестри Оксани. Тиша, тіні і місячна гра – Посманили і луги, і татарський брід. Враз от берега цю тишу розкололо таке невтішне схлипування, що мені моторошно стало. Бігцем кинувся до броду, і над безстрою в кущах верболозу побачив дівчину, яка, очевидно, прощалася з життям. Вихопив безчасницю з води, виніс на берег, впізнав її і як міг почав утішати – Стоїть вона переді мною і ронить мовчазні сльози на прибережний пісок. «Бачу, не заспокою Марію», – так звали цю дівчину. Тоді посадив її у човен, Приїхав Брід і до Оксани. Та вже якось відходила її. «Що ж то за історія була?» – зажурилась Мирослава. Данило враз обізлився на когось. Ота та сама, споконвічна». Але, бач, ніяк не може остерегти надто довірливих дівчат. Звів магазаних поденщиців, яка працювала в лісах. А коли в неї під серцем забилося життя, погнав до знахарки. Дякуючи Оксані, воно якось обійшлося. І в Марії з'явилася донечка. А в мене ось це фото. Вже посміхнувся і дитині, і Мирославі. «А Марія ж де?» – глухо спитала Мирослава. Вийшла заміж за добру людину і приїхала в сусідній район. Зрідка пише Оксані мені. «Ти чарочку Деренівки вип'єш, щоб розігрітись. «Ні», – сумно похитала головою і для чого зняла шапочку. «А Деренівки?» «Хіба ж сьогодні свято?» Він зазирнув під її нерівні вії, де ніяковіла ота зваба, яка вже давно зачарувала його. «Для мене свято!» І це правда? спитали не голосом, а порухом уст. Істина правда, відповів напівпошибки.